Dalším přednášejícím je docent Martin Palouš. Martin Palouš je český diplomát, politik, politický myslitel. Zastával v uh, funkci signatář kardy 77 a následně její mluvčí v 80. letech. Poté byl vyslanec ve Spojených státech, předseda národního schromáždění Předseda, pardon, člen poslanec. A, a, a, byl vyslanec při OSN a při Helsinském výboru. A ve své práci se zabývá zejména mezinárodními vztahy a lidskými právy. Působil v Praze na právnické fakultě a v současnosti je ředitelem programu Václava Havla při univerzitě. A, Florické mezinárodní univerzitě a jakož bylo zde řečeno, je spolu autorem knihy Svatojánský výlet společně s Ivanem Hadlem a s Deníkem Neubauerem a budeme se tedy těšit na příspěvek. Předávám slovo. Děkují den, zdravím vás tedy přes oceán. V této chvíli sedím na českém vladyslancku v Hošincku. včera. Cestoval s Majámi, že tady odpoledne jakési retarktické uh, otázky o úlohu lidských práv, ale to je taková mější ilustrace v kontextu, v němž se To, co zde mám, budou, budou spíš improvizované poznámky, a tak mě omluvte za to. Za ta, pokud ta souvislost nebude dostatečně zřejmá, tak je to běžet předu a to dělení možná bude takové mobilizitárně komplikované. Já zde musím jít trochu do historie, protože máme-li hovořit o Ivanu Havlovi. No, tak hovořím o člověku, kterého jsem poznal někdy na začátku 70. let, prožili jsme spolu mnohé a tak jsme spolu, jak řekl, multidisciplinárně komunikovali. Já jsem ho budu snadit natačit v takových jednoduchých klucích a aby to bylo srozumitelné i tomu, kdo má spiritou Věcí, o níž já budu hovořit zkušenost, pouze zprostředkovanou a nikoli, ne, tak říkajíc, se osobně e, zachvytou. Já jsem dnes e, tak špatně jsem slyšel, protože ta akustika byla dokonalá, chvíličku sledoval e, to, co tam bylo začeno do začátku e, paní e, Marku Bobovou, e, která je stejné odbornice e, na e, životopis Ivana Hava a, je tedy představitelkou ve škole horální historie. A já kdykoliv do tohoto prostoru vstupuji, mám takový zvláštní pocit, že mám být průvodcem v muzeu, kde jsem také sám jedných z objektů. Což toho průvodce staví do takové prezvážní role. Ale pojďme, pojďme k tomu. To setkání s Ivanem Havelem začalo v prostoru, který posléze Václav Benda nazval paralelní polis. Ono to, ten pojem se objevil v souvislosti s chartou 77, ale řekl bych právě Ivan Havel, jeden z přítomníků, že ten pojem byl širší a rozhodně ne, jaksi v prvoplánově, politicky orientovaný. Pro mě se se řeze s v době začínající normalizace nebo už proukějící normalizace v těch 70. letech my jsme se snažili, a můžete si říct, utěšovat se filozofií, nebo pomocí filozofie rezistovat určitému tlaku normalizačního, který začátkem 70. let existoval a okolo toho se začal vytvářet nejrůznější sociální struktury a společenství. Jedna ta silná inspirace přicházela od Jana Patočky, českého filozofa, fenomenologa, takže zde najdete silnou tradici fenomenologické filozofie, která se projevovala a užiju ten termín, který zavedla Magdalena Bendová ještě s jednou kolegyní, kdy chtěla rozlišit mezi filozofií v podzemí a filozofii na zemí. Filozofie na zemí je tak která se pěstuje na těch institucích k filozofii lidí vytvořených a filozofování učených. Filozofie v podzemí byla právě. Ta filozofie, kam se spojili profesionální učenci, jako je Patočka, tam objevila se tam celá ta, skupina jeho žáků, kteří do dnešní tradici vidí, ale objevila se tam celá řada dalších lidí, kteří jsou tak elementárních existenciálních důvodů, aniž by byli profesionálními filozofy nebo se byli vycvičeni k filozofii, se do toho společenství dostali také. A stali se tedy, jestliže ne filozofy, aspoň tedy těmi, kdo v prostředí filozofie působili a operovali. A Ivan Havel rozhodně patří spolu se svým bratrem mezi významné postavy v tomto prostředí se vyskytující. A jeden z nich se neprohlašoval nikdy za profesionálního filozofa měl vždycky k tomu nárovat speciálně takový opatrný přístup, ale přesto byl zcela základním a pro mě zásadním účastníkem filozofických rozhovorů, dialogů, celé té sociálnosti teda toho problému, který se jak potom materializoval v těch jednotlivých věcech, které by stálo za to zmapovat a se měli porozumět potom tomu Ivaru Činu po roce 1989, kdy se stal zakladatelem Centra pro teoretická studia a tím prosazovatelem transisty Berality, která v CNS našla své místo, tak je dobré se podívat na ty, na ty předchozí stopy, na ty počátky, paní Marková o tom určitě mluvila, Čili patří k tomu v každém případě Ivanovi pondělky na nábřeží, kde se střídali nejrůznější myslitelé a lidé, kteří přicházeli z oborů všeho druhu, ale přece měli určitý rys společný, měli zájem o jakousi kvalifikovanou, poučenou debatu o věcech, které se okolo nás děly. Patřila tomu kampademie, to naše společenství, které se na střídečku scházelo, jednou, jednou byly pondělky na nádřeží, byla kampademie a pak to zase šlo v tom střídavém rytmu. Tam jsme s Ivanem začali komunikovat velice intenzivně a výsledkem komunikace, pak byl on jízdec změný svatýnský pilet. K němu jsme tedy potom sepsali, už sepsali knížku, Každoročně jsme na ten svatýnský s Ivanem a se Zdeníkem Degovem chodili a tam já potom ještě zacituji z Ivanova textu. Z něhož vyplývá, jak ho to naše svatělánské výletnictví ovlivnilo a jak de facto stále kvielo v určité toho, toho jeho transdisciplinárního přístupu. Na svatělánském výletu jsme také začali diskutovat Ivanovi dopisy svou prací do vězení, který tedy. Byl odsouzen v roce 79 na čtyři roky a v podstatě než celé si to odseděl. Z toho potom vznikla myšlenka a asi jste viděli také jak ten obrázek z našich sympozí na hrádečku. Tam jsme asi pět, 6 let pravidelně v Černu jezdili, abychom tam společně filozofovali a je zajímavé s jakými příspěvky Ivan do tohoto prostředí přicházel a co pro něho filozofování v této souvislosti bylo. Tam by se zmínit mnoho dalšího. V Opěnkův seminář na matematicko-fyzikální fakultě v Karníně, akce vědecko společnosti, která se scházela tam na novotného lávce kousek od Karlova mostu, a mohl bych pokračovat. Bych a teď dovolte mi, abych zmínil právě jedno z těch témat, typické téma pro Ivana, kter, s kterým on do toho filozofického prostředí paralelní polis vstupoval. Mám zde teď tady před sebou o jednom metaforickém pohledu na svět, který Ivan. Uveřejnil v roce 1991, to znamená v době, když už bylo možnost zveřejnit věci v těch oficiálních, oficiál, oficiálně vycházených tedy publikacích, a zde zmiňuje to, s čím on vstupoval do našich diskuzí na hrádečku a co nazýval FIFI. Já to tady zde Přečtu odjívaná, tato nová věda reprezentovaná jmény jako David Bohm, Capra, Wateson, Bigodin má mnohem co říct si k samém podpětě lidí, přičemž jejich důsledky bývají progresivně školených filozofů, a to je tehdy, kdy se obtížně rodí ze zkušenosti lidí zvyklých na jiný způsob uvažování, Na teřejnost se dostávají v podobě jakési denetristicko, filozoficko, vědecko, esejkistické literatury než v podobě učených traktátů. A tady si dovolím zmínit jedno jméno, které Ivan do toho našeho prostředí vtáhl a které bylo v podstatě pro nás velice nečekané. Já nevím, jestli jste slyšeli o profesoru Nárymovou, ruském či sovětském filozofovi, který měl za sebou velice, velice tedy pohodlný 16 strávil Bulagu, správně tedy studoval pak se dostal na nějakou vysokou školu, kde studoval, která se zabývala kybernetikou. A rozhodně nebyl filozof na katedře filozofie, a přesto byl filozofem v tom Ivanovsko-Havlovském e, sporazmyslu. Opět cituji od Ivana. Byl nás v červnu 1988, čili to ještě bylo v době, tedy dávno před tím, než se změnil nás svět díky té revoluci listopadové na naše soukroje poznání navštívil, překvapil nás na svůj věk, který 78, byl vyšenou svědžistí, vitalitou, zájemem o vše, o filozofii, o vědu, o umění, o politický systém a hlavně svou neshlubokou a nesklívanou duchovní svobodou, kdyby svého pobytu 16 v 16. profekty v Matislavě měl dalibov několik přednášek a rozhovorů, a to jak na oficiálních budě, tak i na neoficiálních bytových se Nepočítáme ani a setkání s našimi filozofy, matematiky, psychologi a výtvarnými Tady bych si dovolil nacitovat z toho, co Ivan cituje přímo z Nardova a co, myslím si, platí bez zbyt o něm samotné. Věřím, že může poznat i něco, co nejsme schopni vyjádřit slovy, pokud se vědecký pojem změní z běžného jedního termínu s výrazně jednoznačným významem na semanticky krajně polymorfní symbol s metaforickým odstínem. Ať jsme kdekoliv učenci, básníci nebo předpojatí diváci zahledění do světa, hledáme v něm srozumitelnost. A řád harmonie. harmonii. Ohlížíme na svět jako na text. A z texty přistupné našemu vědomí interagujeme se světem, interagujeme světa na své vyjádření v jazyce, který sjednocuje všechny individuální projevy života v jeden jediný celek." Čili Darymov byl jakýmsi inspirátorem právě Filozofického přístupu k Ivana Havla a jeho pojetí transistentity. Fenomenalové by asi řekli v papečkovském tuku, že jedná se o návrat od vědecké objektivity do přirozeného světa. Schopnost nacházet vědecké konání v jakýsi širších. V souvislostech, v níž člověk operuje předtím, než se stane vědcem, a i potom, co se vrátí ze svého vědeckého pracoviště, z laboratoře zpátky ke své rodině a do svého bezprostředního kontextu. Tady bych skoro rád použil takovou lehce provokativní tezi. Všichni jsme se učili ve škole o tom, jak tedy. S příchodem moderní doby a moderní vědy, geocentrismus byl tedy taký, jaký a stavili jsme se všichni tedy, následovníky heliocentrického vidění světa. Svatýlánský výlet možná, jak ukážu v tom jednom citátu, z Ivana Habla, je jakýsi pokus o. Postup obrácený. Návrat od heliocentrismu k geocentrismu, návrat do světa, který má svůj přirozený horizont, k němuž dohlédneme a který hraje roli onoho horizontu a v něm, se, v něm se pohybujeme, v něm žijeme a v něm jsme. Filozofické pojetí transdisciplinarity, potom přináší otázky, které nikoli vědu zatracují či jaksi staví ji do špatného světla, ale spíš oživují a snaží si osvítit z určité nové perspektivy. Opět e, cituji teď z toho textu v to metaforickém pohledu na svět. Současnému člověku můžeme připadá, že žijeme v době jakési blíživé intelektuální. a krytze. poznatky unikají za horizont chápání dvou pohled, kdo není školeným spekulickou ústre vyvezené oboru a obdobně filosofické myšlení Bezkladno překračuje komšku koušku nasvěcenců toho či onoho myšlenkového proudu. Není divu, že jedním z důsledků této situace je ztráta vzájemného kontaktu a důvěry mezi vědou a filozofií. Když si vědu zazývali filozofií? je těmi že ve svém oboru vnikající vědec buď vidí ve filozofii koukou vědy, nebo ji považuje za nepodnou hru s nevědecky, nevědecky váknými pojmy. U Pilotoků se zase setkáváme v jednou skutkývání věry jako vidíme správné. protože objektivní cesty k vidění někdy s vědou pro její zaslepenost, jednostranost a necitlivost v člověku a listu. Ivan Havel je jedním, jedním z těch, kteří se snažili do toho světa vstoupit jinak. Právě ona filozofická fikce, celá řada těch myslitelů, že jsme byl jeho zdroj, který nás obohacoval, ale musíme si stále připomínat, že toto jeho vstupování do světa bylo no, i sociální. Má řekl bych, politický rozměr. Ono nebylo jednoduché, chodit na ty podělky Ivanoviň v těch starých dobách, protože tam občas stály policisté na podestě a kontrolovali všechny nebo dokonce místo toho aby se člověk tam na té večerní akci Urivané, tak skončila na policijní stanici na botanické zahradě, která byla byla nejblíž, což můžu popsat mnohokrát se svých zkušeností. A jistě pro ty návštěvníky Ivanových podělků to mnohdy mohlo znamenat s předvoláváním na na policii a snaha tedy těch orgánů státních do tohoto prostoru vstoupit jako tisí virus a v něm škodit. Čili u Ivanové strašně důležitý se uvědomit Právě tento kontext, jak já znovu říkám, paralelní polis, která nebyla jenom partorku jakýchsi profesionálních kuzidentů, který se nezabývali ničím jiným, než těmi otázkami, do jaké míry československé které by své závazky v oblasti lidství práv, A kdyby to právě ten sociální kontext a Tymanova sociálnost v tomto ohledu byla velice specifická a dobře, Havlovský příkladná. Ta vědecká debata, nebo ta debata o, chcete ideách a o tématech pro vědu či filozofii důležitých, se vždycky odehrávala, řekněme si, sociálně v prostředí. Já teď si Zacitovat sám ve sebe. Když teď Ivan zemřel, tak jsem byl tedy dotázán dvakrát, abych nepřispěl nějakým způsobem do té situace, takže jsem na klátě uveřejnil jak jsi své vzpomínky. Ta Ivana Havla, Ivan už to nemůže. A pak jsme šli tam půl na tom hřbu ve strašnicích a v... stovku. To je Ivana, zacitovat. Ale tady, co jsem o Ivani napsal? Ivan se. Součástí tohoto pestrost společenství e, stal si jedinečným způsobem. Za filozofa se rozhodně nepovažoval. Byl Pro prostě spoluzavřeným bratrem lidí, které mají obrovské, vyrazné tradice a celého kulturního zázení e, z něhož tato tradice vyrostla. Od kybernetiky a strojového myšlení, na něž byl uznávaným specialistou, e, si ovšem vždy udržoval kritický odstup. Myslel si se přesně, ale po svém. Formoval své vlastní otázky a s fervou a bez zábran se pouštěl do dialogů, které šly napříč jednotlivými obory. Současně ale byl člověk, od dětství poeticky hraví, Můžeme si zavistit i v jeho tedy textech, řekněme, právě z toho májí připravení pust, pustit se do myšlenkových experimentů všeho gru. Měl smysl nejen pro teoretické abstrakce, ale i pro básnické metafory a speciálně pro jemnou mechaniku strojů a stroječků, které pro něj, když byl ještě malý chlapec, vymýšlel jeho stýc. Jeho vyjadřovacím jazykem ovšem jeho dědeček, panom, jeho dědeček. Jeho jazykem nástrojem ovšem byla nejenom jeho kulturovaná řeč, své výpovědi byl s to vyjádřit formou jednými a přesnými tahy načetnutých obrazů. Celá výjimečná a charakteristicky havlovská byla jeho schopnost dávat lidi dohromady, vytvářet společenství, kde se člověk mohl zdolit od normalizační pachutí, všudy přítomné v našem tehdejší světě a pobýt aspoň na pár hodin v prostoru zemného uznání a tolerance, kde se lidi nemátili argumenty po hlavy jako klacky, kde se nekádrovalo a kde se dalo naopak o všem mořem lidu a svobodně přemýšlet a diskutovat. Z tohoto ducha potom asi vzniklo centrum pro teoretická studia která nedávno oslavovala 30. výročí svého založení. Mám tedy před sebou, co jsem stáhnul stáhl, text, stručná historie CTS, kterou Ivan v této souvislosti si tady psal. A opět je to pro mě čtení nesmírně zajímavé a poučné, protože tady člověk prochází tou svou vlastní historií a tak si vzpomíná. Jak to v jednotlivých fázích toho vývoje bylo. se zrodu se stál tedy kromě Ivana Havla můj bratr Jan Palouš, astrofyzik, který přednesl do toho, řekněme, tu perspektivu kosmickou, ale dnes ještě Roman je, je připojen, snad je, takže Roman Pološ, matematický fyzik. A Kromě toho, že ještě jí z nich musel sociolog, dali se dohromady, a z toho vznikla ta idea transdisciplinarity, inspirovaná tím známým, slavným, slavným historickým eh, institutem. A celá historie eh, CTS eh, se začala odvíjet. Eh, filozofie, která byla v podzemí, jako by vystoupila do nadzemí a stala, stala se tedy. Součástí definovaných výzkumných projektů pracoviště, které vzniklo někdy mezi Karlovou univerzitou a Českou akademí věd. Není na mě, abych zde hodnotil ten vývoj těch posledních 30 let. Já jsem se toho zúčastňoval v roku 2001, kdy jsem teda potom jako odjel na své diplomatické mise do Spojených států z nich se de facto vlastně do dneska nestačilo vrátit, když teda od roku 2011, když nejsem tedy diplomatem, ale působím na té florinské mezinárodní univerzitě. Tam jsem se osobně dočetl, že jsem teda byl garantem jednou z těch transdisciplinárních témat, které se týkalo politické filozofie. Je pravda, že jsme v rámci CETS uspořádali Několik mezinárodních sympozí, což v začátku 90. let bylo velice jaksi atraktivní téma, kdy nejrůznější političtí, političtí filozofové, odborníci v této oblasti těch společenských věd se snažili pochopit ten vývoj. Potom roce 1989, když se na to týkalo Československa, České republiky, či evropského kontextu, či globálního kontextu tohoto vývoje a snažili jsme se nějakým způsobem to téma v této souvislosti upadnit. Já teď chtěl bych ještě zmínit jednu věc, je to spíš moje taková otázka, nejsem kompetentní se k tomu přesně vyjádřit, protože už to v tomto bezprostředním smyslu nejsem, jakkoliv jsem s Ivanem a s Denikem byl ve styku až do jejich posledních dní. Jak je to vlastně s tou disciplinaritou, jak se ona tedy proměnila, proměňovala a jaký je její dnešní stav? Na jedné straně stále, řekl bych, existuje tam přes veškerou tu institucionalizovanost té věci, určitá zvýšená míra sociálnosti, důraz, který je kladen na ty interpersonální komunikace, které potom které měly si odvést v té Ivanově v středě v koníčku, kde se scházeli jak si kamarádi tímto způsobem, nějakým způsobem propojím viděli a odblželi své komunikace i nadále. A na straně druhé skutečně teda ta institucionalizovaná své úpolisy kladoucí transdisciplinární transdisciplinární vědeckého typu. Já tedy se teď, teď zapletu do něčeho, čemu moc nerozumím. Pokusím okomentovat, co jsem teď tak dovídám spousnání. Jedno z těch hlavních témat CTS, které dneska má, je ta debata o antropocénu. Co to je antropocén a na rozdíl tedy od do té doby používaného. Terminu to Já vím, že to zavedli geologové a že je to otázka, řekněme, časování těch geologických epoch v které si ti geologové osloví za své. A ta debata má, řekl bych, i rozměr, který představuje vědu nebo ten prostor, když se stýkají dobré vědecké obory, ale má i rozměr řek, aktuální, politický a snadno politizovatelný. A ta politizace tématu antropocenu mě poněkud straší. A tam, kdybych já teda v této chvíli asi byl nějaký přítomen CTS, tak bych se snažil do té debaty dostat, co jako politickou filozofii, a měl bych, bych, řekl, určitou důvěru v to, že Jeman Havel by byl první, kdo by té věci právě z hlediska té své havlovské sociálnosti, byl nápomocem a byl s tím jaksi pozitivním způsobem propojen. Já jen tady zacituji od téma jedné předášky paní Michailu Pixové kritické sociální geografky, která se zabývá Společensko-prostorovými tématy souvisejícími se sociální spravedlností a udržitelností. Je to výzkumnice, aktivistka, publicistka i vysokoškolská učitelka. A tam nedávno tedy jako ohlásila, ohlásila přednášku na téma s vykořistěvatelou planetárními zprávci. To jsme poslední generací holocému a zároveň první generací antropocénu. Stali jsme se globálně jich no silou, která narazila na planetární hranice. Dokážeme opustit trajektory i nenávratně ve k nejisté a nebezpečné budoucnosti dílší řešení, jenom brzký úpek stejným směrem. Civilizace vybudovanou na vykořištěvání růstu a expanzi, Musíme se opustit a nahradit sociálně, ekologicky udržitelnou a spravedlivou planetární zprávou. Co to vše znamená? A co se všechno musí od základu změnit? Ještě je teď od té samé autorky její úvaha o suchých velikonocích, která co si děsivého naznačuje. Pro mě osobně velikonoce jsou potvrzením, že smrt může být i počátkem něčeho nového. Třeba právě schopnost lidstva opět s přírodou navázat jednotu. Jsem zároveň smířena s tím, že pokud se lidstvo s touto jednotou nepokusí, o tuto jednotu nepokusí, biosféra jej sama ze svých útrob bude muset odstranit. Uhum. A já, když jsem tyto věci četl, tak jsem uh, si opět začal vybavovat uh, diskuze, které jsme s Ivanem Havlem, uh, s Deinkém Noglorem a dalšími účastníky v těchto diskuzích vedli uh, před 20, před 30 lety. Uh, vzpomínil jsem si na, uh, byl to myslím Ivan, kdo tehdy uh, přišel uh, s ono hypotézou Gáji, kterou chemik James Lovelock již v 70. letech vrhl do veřejného prostoru a která byla biologii promyšlena, zpracovávána krát do dneška. Možná někdy se objevujete za těmito diskusemi ohledně antropocénu a tady těch přelomových momentů té naší epochy. Pokud si to pokouším promyslet já pomocí tedy těch svých kategorií politické filozofie, s kterou jsem již tenkrát do té debaty, tak pochopitelně přede mnou vyvstává velké téma totalitarismu a schopnosti tedy vyspělých států Německa na prvním místě si jak si na určitých lidských bytosti transformovat do existence koncentračních náborů a továren na smrt, když tyto lidé měly být z jakýchsi vědecky ospravlnitelných vývodů likvinovat. Já vůbec nechci teď nikoho z příznivců antropocenu podezírat z těchto myšlenek, nicméně ta transisciplinárdost by nás tedy možná měla vést k určitému zamyšlení k návratu právě k té transisciplinárdosti Ivana Havlá, která souvisí jako jakousi i je proplená s přátelskou sociálností. schopností vést dialog i s názory, s nimiž já, řekněme, nesou vlastní mluv, které přicházejí z jiné perspektivy, než je ta moje. Je to i otázka pochopitelně generační. Je to otázka, kdy starší lidé, tedy se dívají na svět, řekněme z hlediska té životní zkušenosti a mladá generace vstupuje do toho světa ze svou schopností věci nově, jinak, promýšlet je, aniž by tedy měli co jsem já, objekty v muzeu a měli dítra hruboci tím muzeem, něm jsou těmi objekty. Čili toto jsou, bych řekl, jako strašně důležitý transdisciplinární témata. a tam, řekl bych, postava Ivana Havla bude aspoň pro mě a myslím si, že by měla být, jak budu instituci, kterou založil, ale obecně jakousi důležitou inspirací. Já kdybych teď asi chtěl napsat životopis nebo jakou knihu Ivanovi, tak taky nutně musel projít všemi těmito peripetiemi našeho setkávání, musel bych si znovu položit otázku, zda Ivan Havel je filozofem, a jestli je filozofem, přičasním, že je filozofem, opěl filozofem, a jaký? jakým, co to pak znamená e, filozofie, jestliže filozofem je e, Ivan Havel, a e, který, který si se za filozofa nepovažoval, ale přesto jí byl. E, dovolte mi, abych tuto svou lehce e, rozkolísanou řeč Zakončil eh, s citátem eh, Stimana, eh, který jsem použil, použil v jeho, určitě ještě předtím, že eh, jsem se žil v tom krematoriu. A dovolte ještě předtím jednu, eh, jednu vsuvku, která mě napadla, když si tady čtu. Eh, ty věci, které souvisejí spíše s mým studijním programem, ale stále to Ivana má nějakým způsobem na Dneska filozofové a političtí filozofové se snaží pochopit a porozumět o historické křižovatce, na jsme se všichni ocitli. Snaží se jít, řekněme, přijít na kloub těm pojmům, s nimi se dneska stále setkáváme právu právním prostoru například pojmu suverenity a schopnosti suverena vytvářet zorganizovaný politický řád, může to být národní stát, může to být řekněme, struktura federovaná na národní otliku a této souvislosti se narazil na myslitele, o němž se moc nemluví, Mo Moc se neví a je velice zajímavý. A mě, když jsem ho začal študovat, se opět vybavil Ivan Havel. E, hovořím o Johannesu Altruziovi. Altruzius byl právník, e, německý, politický myslitel, narodil se 1557 a zemřel 1608, e, čili působil v době. Působil v době, kdy jsme si připomínali tu výroční popravy těch 27 českých na náměstí v té zlomové době 30 leté války a toho všeho, co se v té době dělo. A Althusius vstoupil do té debaty, on, on se stal v městě Emdenu na severu Německa na, na hranici Německé říše kde tedy se střetával katolicismus tedy s tím šízerským kalvinismem? On vstoupil tam, stal se členem rady a přichází s myšlenkami, které mi do dneška připrají, nesmírně aktuální a jsou, když si chci představit někoho, k němu by ten autobus zprovlával, tak opět Ivan Havel. Byl asi jeden na prvním místě. Artuzio odmítl myšlenku, že by jednotlivci byli self-sufficient, nebo jejich práva byly odvozeny, měly nějakou abstraktní povahu. Podobně jako Aristoteles vycházel z toho, že izolovaná individua nemohou Jaksi salsafisher, že ke každému individuu patří určité společenství, vstupuje do tohoto společenství a je s tím, do jaké míry jeho součástí. Opět připomínám to společenství nikoli občanů československých nebo českých, ale spíš panelní bolest, spíš schopnost být součástí skupiny lidí, kteří nejsou stejní, ale kteří uznávají jakési vazby překračující jejich jednotlivé kompetence. Já to tady, teď zatřituji textu o Altuziovi, který opět si myslím promlouvá Kymanovi Havlovi. Uh, following Cicero, Althus finds the source of all cooperation in man's social nature and in his need for a broader life. Pro uh, Althusia uh, je společenství uh, sociologicky uh, především, uh, má především před uh, existencí jednotlivých členů. Takže podstatný bojem, který on. Uh, Vnáší do své právní filozofii je Symbiotic Community, sociáto symbiotika A on nazývá, přichází s organickým společenstvím a i termíny, jako jsou fellows či symbions, symbiotici, jakožto ti, kdo se účastní nějakého společenského, společného života mají společný, nikoli ideologicky stabilizovaný názor na svět, jejíž transdisciplinarita spočívá právě ve schopnosti být ve společném prostoru a udržet to své vlastní. A symbiotic relation is established between those who have the same needs and who find themselves in of all souls. Uh, this relation cannot be considered voluntary direct or the result of a rational choice. Rather, it uh, constitutes a reality derived from the social character of human existence. Uh, communion of symbions, uh, which is why and employs such a terms as communio, consociato, or even mutua uh, uh, comunicatio, uh, uh, ta komunikativnost, schopnost překračovat hranice, které jinak bylo těžce, těžko překročitelné, si myslím, je čímsi, co je bych řekl, v jádře, v srdci, transdisciplinarita Ivana Havla. On jistě měl ty své oboji, kterým ne všichni, já, na první místě ne, vždycky uměli, ale vždycky jsme spolu, kráče s materiánskými výlety vedli o tom dialog a ten dialog byl, co, si, co nás obácovalo, co nám neumožňovalo se tak trošku s tím, že když jsme amatéři, tak si můžeme si dovolit jen tak si mlátit jako hubou. A teď ten můj závěr. Toto je úryvek z textu, který v roce 1994 věnoval mému otci tehdejším 70. A toto je úryvek, na píše z třetí osobě. A představuje nám zde způsob myšlení, který byl pro něho charakteristický a pro který jsme ho nejen ale i milovali. Je to už pěkná řádka let, když se přesně den před svatým Janem vydal na výlet, z něho se již nevrátil. Našel, nešel tehdy sám, ale byli tři, jak známo i za sáno. Nebo předtím ti byli k sobě smeteni. Vysvětlili v Karlomenty výrobu, výrobního chodníku svatou u kde jsme pracovali jako domácí dělníci programátoři. Čímž mnohé asi možno vysvětlit. Dnes však chci svědčit jen o, jen o něm jediné. Nechci, aby se ztratil, zalehnu v paměti svými pozdějšími podobami. Ostatně o něm jediné mohu vyprávět bez hnutného odstupu diváka. Ten náš už tušil, že to, co jiní považují za vrcholný. Projev lidského ducha a za jediný způsob poznání světa je jen jedna část příběhu. Vedle racionálního poznání přece existuje i poznání zkrátka e, z dobra víry, z tajemství a konec konců i poznání přirozené čerpané ze pádlivě obyčejných zážitků a drobných setkání. Jím již si Všimne ten, kdo je zážitkům a setkání otevřen, do si jich všímá a těší se z nich. Poměl si, jak jednou u do trávy na malém návrší, zde dodávám to, protože zastával geocentrický náhled na no svět a pozoroval si lepším zrakem pás vzdálených lesků. A tu spatřil, jak se stromy rozstívané větrem shodly na společném rytmu. Všechny spolu doleva, všechny spolu doprava a znovu. Ne pouze stromy, ale lesní turisti se zhluboka s ním, jednou doleva, potom je doprava. Viděl kdy někdo tančí lesy přesně v rytmu vlastního dechu? Doleva nadýchnou, doprava vydechnou. Měl pocit, že tančí s lesy a lesy dýchají s ním. Zde pak takový zážitek, položil si otázku, vypovídá o vnějším světě nebo o něm samotném. Asi záleží na tom, zdá jak cítí, že sdílí rytmus světa. Jeho zážitek z malého návrší mu, co si o tomto společném rytmu prozradil. I vzpomněl si na ideál objektivního poznání u novověké vědy, co vlastně mu na ní vadilo i po důvěrného soužití. Už víc, co mu vadilo. Politická věda zapomněla díkat. Zapomněla, že ke každému nadechnutí patří i vydechnutí. A naopak, proto zájem o objekt jí káže nezájem o subjekt. Proto zájem o ověřitelnost ji káže nezájem o dobrodlužství individuálního ochrany. A máme Tedy skončit nějakým závěrem, no tak je to, že transdisciplinarita Ivana Hadola byla právě motivována tímto zájmem o dobrodružství individuálního poznání a to dobrodružství může být někdy dobrodružnější, e, působí-li v prostoru reálný bovis, ale stále zůstává dobrodružstvím, i když je institucionalizováno v instituci, která je součástí staroslavného učení Karlova a České akademie je. Čili toto je můj pozdrav, toto Děkujeme moc za přednášku a otevírám diskuzi. Tak můžu to se nahlas ročit. Já bych se zeptal, máte teď, zkušenosti mezinárodní, těch 20 let i více? Máte k transdisciplinaritě nebo k tomu propojení to objektivní vědě s tím širším kosmickem? Mí blíž díky své kultuře a svým kořenům? A, jestli teda to tomu správně rozumím, je. Otázka eh, marxistické eh, přítomnosti v multidisciplinární komunitací. Eh, přes... jestli, jestli některý národ díky své, svým způsobům myšlení, konstrukci jazyka, kulturním zvyklostem a tomu blíž má víc lidí, kteří mají ten zájem o tu transformaci. Takhle já bych se chtěl trošku taky myslet, jak mi na tuto věc zareagovat Ivan Havel, tak rozhodně bych byl opatrný, abych jako už se při slovu marxismus opřásl a odmítl to tedy jenom s odkazem na naše neblahé můžu přerošit, tady, tady došlo k nedorozumění, kolega se ptal, jestli některý národ vzhledem Konstrukci svého jazyka a kulturní zkušenosti má blíž k tomu transhavlovskému transdisciplinárnímu přístupu k vědě. No, je otázka jazyka jakožto, no na to se neodpažuji odpovědět protože to nevím, všichni víme, že dneska jakýmsi univerzálním jazykem toho Ligna Franka, dnešního globovujícího světa dále angličtina, takže ty národní jazyky jsou vystavovány, bych řekl tém, tomuto faktu, nejrůznějšími způsoby důvěm slov do češtiny, které dřív v té češtině neměly mě, mě, místo, dokonce něk, některé vazby nějakého staršího člověka to trochu tahá za uši, například dneska lidi říkají tři doky zpátky, nebo pěté zpátky e, něco ještě nebylo, nebo e, co je teď, takový to třeba, já bych říkal před třemi lety, svinil se kohout, tři doky zpátky, e, ale čímž nechci být e, k jazyky se vyvíjejí, jazyky mají jakousi vlastní schopnost reagovat na e, pragmatické e, události v tomto světě, Každý, kdo někdy překládá nějakou knihu, tak ať už jednoho jazyka do druhého zpětně, tak si je jenom tady těch, těch jazykových souvislostí. Ale přesto ta rozděstný priorita znamená, myslím si, nějakýsi přesvědčení, že je třeba najít společnou řeč. Najít společnou řeč, když třeba každý používáme to, co máme v sobě jednou masturčtějším a jednou exaktnějším způsobem. Čili já bych tady, tady bych se jednou položil otázku, do jaké míry se tady ta naše česká debata je nesena. Tím komunikačním prostředkem, který máme spolu, češtinou, na tím je přinesitelná někam do jiných prostorů, kde tedy e, o stejných věcech e, diskutují e, na, e, jiní, vycházející z jejich zkušeností, ze zkušeností jejich generace, jejich místa a e, jejich imprintingu. Já, když se pohybuju v Miami na té univerzitě, no, tak většina mých studentů jsou studenti, který mají různé těje latino-americké, tak pozadí venezuelské, kolumbijské, mexické děličky a mamičky. A jistě věc nutno působí na naší komunikaci, ale myslím si, že jsme schopni transdisciplinárně komunikovat a hledáme k tomu společnou řeč, společný jazyk, ať už to je angličtina, nebo moje lupotná španělština, kterou se snažím taky nějakým způsobem do toho zatáhnout, ale řeč je by pro nás strašně důležitým vodítkem kritika, naše schopnost vidět sami sebe kriti kriticky závisí na naší schopnosti řeči. Poslední věc, kterou řeknu o řeči. Co je to myšlení? Platon v jednom z svých dialogů definuje myšlení jakožto dialogostes psyches pro hautem a neufones. Dialog duše se sebou e, samou, ano, bezezlučný, bezezlov. E, v, v jaké řeči myslíme, e, když vedeme tento bezezlučný dialog? To je otázka, nechám bez odpovědi. A potom řeč je nástroj komunikace. Je to, jak vstupujeme do prostoru společného světa, který sdílíme a multidisciplinárně prožíváme s těmi ostatními. Či já nevím, co bych se ještě víc těch hodnoty řekl. Jí teď, jak říkají, s jednou nohou zakotven doma, to je v Čechách, ale. Dlouhodobě studují si tady v tom anglofonním prostředí, no tak člověk cítí řeč jako problém. Děkuji. Ještě tady byl jeden dotaz. Tak dobrý den. Já bych jenom měl dvě kratičky poznámky ještě k tomu jazyku, tak ze své omezenější své perspektivy historické vědy. Tak jedním z největších problémů vývoje teorie historické vědy v Evropě ve 20. století bylo to, že ta dvě největší centra, kde se vlastně objevovaly ty nej, nejzávadnější inovace, tady se jako to německé a francouzské prostředí se slovy, slovy Hansi horského vzájemní hrdině nečetla. Naprosto důsledně. Takže lidé, kteří prostě byli žáky Maxe Webera, tak prostě ignorovali žáky Emile Bergheima a Fevra a takzvaně se to vyřešilo až někdy po roce 1950 kdy v souvislosti jako z a porážkou Německa, prostě na ty jakoby, znovu ustavované napro německé univerzity jako dorazili tedy ty francouzské texty a jenom ve velmi specifickém politickém kontextu prostě lidi lidi, kteří byli odschovaní jakoby, tou Weberovskou školou, tak prostě začali jako recipovat prostě, kompletně jako něco, co se předtím nějakých 60-70 let paralelně že by jeho za jejich humny, ale co prostě jako nečetli, naprosto, naprosto umyslně. A pak ještě velmi stručně, když se tady zmiňoval vůbec tu diskuzi o antropocénu a i nějaké teorie, nějaké, řekněme, jako jaké symbiotické, jako evoluce a koexistence, a i nějakou snahu jako vrátit, se, vrátit se k nějakému harmoničtějšímu stavu s přírodou. Tohle je vlastně něco, co zase už asi 60 let jako hrozně trápí sociální a kulturní antropologii. Už od roku 1966, kdy v kávu, že Lízde Warem uspořádali sympozium člověk lovec, tak tehdy prostě nastartovala hrozně eh, komplikovaná debata, která vlastně trvá až do dnes a já bych jenom upozornil v souvislosti eh, s těmi myšlenkami o, o té symbioze na vůbec jako celý směr sociální ekologie, že jo, který, který vlastně vytvořil Bušin a jeho žáci a který se jako, tím tématem naprosto eminentně zají. Eh, Zabývá a který si myslím, jako pro, pro tohle uvažování, jako si myslím, že je velmi, velmi inspirativního ekologie, svobody, nebo i další texty si myslím, že by tady do té diskuze jako mohli docela jako relevantně promlouvat. Děkuji. Jestli můžeme to krátce zareagovat. Mně se zdá, že ta naše poslední zkušenost s s COVIDem obvykle paralyzující veškeré normy a, a zavřené objekt se je, mohla být jako středností znovu uchopit a zrovu se uh, otázat po problému transdisciplinarity a to je správně tím imano způsobem. Je jako, už když jsem mluvil S.N. a sledoval debaty o uh, klimatických změnách, uh, tak jsem si uvědomil, že ty debaty uh, se pohybují v trojuharníku, na jednom procholu kronitě věda a ty vědecké tedy, řekně, modely, které je třeba proměství vážně, kdo něco říkají. Na druhém vrcholu je ekonomika, to všechno něco stojí a má být realizováno, tak to má jako ten, efekt. A na třetím je politika, jakým způsobem a v jakých prostorech se dělají rozhodnutí. A tento trojhranník si myslím, nelze některá některých tím, že eh, jak si ho vtlučeme do jednoho z těch vrcholných bodů, a to teda eh, budeme věřit pouze vědě, a ty ostatní dva podrobíme jí, anebo eh, všechno převedeme na ten, jak a jeden kolega, ho koeficient, a eh, bude to všechno prostě dáno tím, co to stojí. A třetí je, eh, tak se tedy otázka, zase se, za se rozhodujeme v nějakém hierarchickém postupu od zhora dolů, jaký faraon a jeho hydraulická společnost, která prostě musí být administrována, nebo zda ten postup nebo práce je tedy demokratický, kdy rozhodnutí musí být, projít lidmi procesem je, a od zhora nahoru. Řekl bych, že ta debata o tom antropocenu trochu také něco ukazuje a to, jak je někdy nebezpečný věřit příliš vědě a dělat z toho ideologické závěry a doporučení, ale je jasný, že politická rozhodnutí je střevační, teď můžeme se bavit o tom, co se děje ve světě, jak už teda v Evropě, v České republice na světovém formu v těchto otázkách, ale je to, je to stále ta multidisciplinarita, která by tam měla být jakousi brzdou, jakousi schopností neskočit nalep jednoduchým ideologickým sloganům a formulacím, omluvám se té paní Viktové, kterou jsem použil jako příklad, ale tam jako staraly se antropocen Jakým si tedy mávátkem, kterou budou určitě, určitě lidi používat, aby tedy prosadili nějaký politický koncept, tak my jsme prožili komunismus, už jsme známy, jak tím to vede, když je teda společnost má být řízená vědeckými poznatky, a máme dospět od té vykořitelské společnosti, které na bude a kontestruovat přírodu tak, jak tedy to má být. Ten vztah mezi fyzis, a kulturou a vidím, se je a homo, který má svou historii a řekuje o tom pochopitelný lidí sví, je vztah, který se měl umět dneska znovu promyslet. A řekl bych, že transdisciplinarita je přesně Ivana Havala je přesně jako výzva, jak toto přímo něco vést na daný téma seriózní debatu a nikoli se přepsikovat jednou konzervativnějšími a jednou progresivnějšími názory. Jasně, děkuji. Já s tím naprosto souhlasím jenom to, co jste říkal, jako nutnosti toho dialogu tak to je, myslím, jako na hodně třeba v těch Bukšinových esejích, jo? ta jeho filozofie, sociální ekologie, tam, tam vlastně opakuje to, jo, co říkáte, tam jako kladne na tohoto důraz, že vlastně není, není už jako možný po ty zkušenosti 20. století prostě přijímat takhle jako jednoduchý a dalekosáhlý ideologický eh, recepty. Eh, tak děkuju za to. má dotaz? Jste zmiňoval, že Ivan Havel měl schopnost dávat lidi dohromady a já si myslím, že v transdisciplinárních diskuzích je to ještě těžší než, než v jiných. A zajímalo mě, jestli, bys, jestli jste vypozoroval, jakým způsobem se to Ivanu Havlovi dařilo, jestli měl nějaké postupy, obzvláště dobré. No tak uh, uh, Ivan Havel byl velice řekl pozorný hostitel. a ono, když vzpomínám ty podělky, u nich doma na nábřeží, no tak tam se se sešli, uh, lidi na to, aby vyslechte někoho, který měl možnost který zjistit, říkej, slomá na srdci uh, v prostoru své disciplíny. No a Ivan Havel byl ten lidem Nikoli rozhádáni, ale nějakým způsobem obohaceni. E, matematici a e, básníci se jistě můžou tak navzájem e, obohatit, e, když se budou e, pozorně naslouchat a mluvit jazyku, ať už tedy e, tím, jak to dělají matematiční lingvisté a jak vnímají jazyk lidí máství. Ivan Havel, myslím si, že proto, proto to měl jak si talent, měl proto tradici tedy. Právě v tom, že nikoho, tak říkajíc, nenutil, k tomu by přijal jeho náhled. Ivan Havel byl člověk zvědavý, zvědavý, zvědavý a chtěl se vždycky od někoho něco dovědě. A chcete se od někoho něco dovědět, tak musíte dát prostor, aby, nějakou, aby si našel formu a způsob, jak to své sdělení sdělit a sdílet s těmi druhými. Čili já teď bych nehrát tady s Ivana, dělal norm, normátu člověka, který je tolik jedinečný, že nemá následovníka nebo je to. Je to něco, co je atribuováno pouze jemu. Ale i on byl přesně, tady ten, tady ten člověk on si vyzkoušel i tu tady abrovskou persekuci, on těžko mohl studovat, procházel nejrůznějšími zaměstnáními, potom, když jeho bratr byl ve vězení, no, tak si taky vyzkoušel. Jako, jaké to je čtyři dny celé předběžného zadržení a s obviněním Makaku? Ivan Havel byl vždycky odvážný. Ivan Havel byl v tom, řekněme, nesmírně slušný a zdvořilý člověk, který za sebou zanechal své se vlastní písemné stopy. Teď bude se na těch paných editorech. Ivanových spisů, aby to nějakým způsobem dali dohromady, nechal za sebou něco, o čem se dá vést, jino. nechal za sebou mnoho by řek, výzev, které je třeba udržet v patrnosti, aby neupadly zapomnění. To, že dnešní je nesmírně složitý vytvářet ty chcete společenství hledačů smyslu, na rozdíl od těch sociálních bublin, v se, jak se lidi snadno setkají a hodují si navzájem a můžou nadávat na ty, kdo žijí v nějaké jiné bublině. Ivan Havel z této hlediska, bublina Ivana Havla byla velice specifická a dialogu příznivá a nápomocná. Já nevím, co víc k tomu řekl centrum CTS, že stále to tam nějak má ve svých tedy paměťových bůlkách, když tam člověk přijde, tak to tam nějak jako ve vzduchu je, ale jak se to vidí institucionálně a formálně, to jí jistě jí lidé, pan Makovský a další daleko, než takže já, ale ten důl si myslím tam stále nějakým způsobem je přítomný. Díky. Tak ještě poslední stručný dotaz, jestli je. Jestli není, tak děkujeme přednášejícímu za diskuzi a diskutujícím taktéž. A... Takže, takže na stranu z druhé strany oceánu. Díky, že jste si udělal čas. Gracias.